Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak barestua. Azken ero bezala udalan tartiak hasiko geha, gaurkoan kantuta jolast talerran inguruan itzei dugu, gurean da hortako, jolatz mitxelena, kaixo jolatz. Kaixo gano. Bueno, e, kantuta talerra, kantuta jolast talerra, zemuz egun bat indezue, abenduan iruan intzenutenea egun bat, eta bihar bestia, zemuz gundalenean gogunoi. Ba, ondo egia san, izerdi tanbukatu genuen kasi, jolasten eta, eta, ba, inguratu zienak, uste dut guztua ibilizielak, ba, kantatzen, jolasten, Uhum. Bueno, zenbat eh aur eundudia o nola izan da izan ematia. Oi, bueno, eh gurasuak emanduten izan emanduten gurasuak izan dea ba bueno, seguro seguro la zenbakia ez dakit 2021 inguru edo batzuta astelenian etorri zien batzuk, ostegunean ezin ezingo dute etorri. Auk, jugu, bai, egun batzutan batzuk, beste batzutan bestiak. Azken urtietako jendetxuna egual, ez? Bai, bai, bai. Nik uste dut, iztaki da, ola, formatu hortan jartziak, bi egunetan, bateko intzi du gaina abenduak seian jende gehienak jaidaka, Hibir. orduan, bai, erantzugun zabala izan du. Bueno, ahi kantuta jolas aipatzen, tailerra dela aipatzen, baina egual, e, berez, ze idakan, esan aidakan, esan gabeez. Eh, hoyuta gaude, alkorro de las patatas. E, kantatzea, jolastea, baina bueno, euskera ze bakago, ba, bere e, berdina dena edo kantatu dezakeeguna, ez? Oi da, hoi da. Guraso asko, mm, geltzen dira, bueno, aurrak Aurrakin eta jolasten hasi eta bereaiek txikitan euskeraz kantatzen edo euskeraz ez ezitelako bereaiek mm -hmm. eta gazteleraz ezitentzutelako edo euskeraz jakintare bereaiek e, gazteleraz jolasten zielako bai sokasaltoko jolasak edo korruan jolasteko ba bereaiei aurrakeen iteko garaian eztakat tresna hoi edo mm -hmm. bai falta zaie euskeraz baliabide hori da baliabide hori Ordun, horren ba, faltan etortzen dira gehien bat. Eta bueno, ikastaroetan azaltzentzaie badaudela eta erakutsi eta bueno, banatuko iuzte, ez? Hoi da, bai. Iten duguna da alik, oza, praktik, alik eta praktikoena, ba, baiek ikas ditzaten bai kanta ta berriak eta gero materialare ematen jogu, ba, abestean letrak, bueno, azkenin saio batean jolas bat bestean atzetekin zaila da dena kaluruan hartzea. Eta orduan, bai, fotokopiatan banatuta, edo bibliografia moduko batean ematen jogu, mm -hmm. bazen material dakaten eskuragarri, behaien kontura behitxuna izan ezkeo. E, aipatu dugu, astelenean e, talde bat izan zela, bihar beste talde bat, astelenean zelan duzen duten edo... Mm -hmm. ba, ikusita pixkatze, ze adinetako aurran gurasoak eman duten izena, erabaki genuen unitia lehenengo saioa astelenekoa, Aurtzikillagoan gurasoai beira eta ordun astelenean aitu ginen ba seaska kantak eh aurtikilenantzako jolas bai errex, edo hain ez dienak beintzat eta osteguneako biharko utzi genitun pizkasaio dinamikoagoa ba, aurko eskorragoan gurasoai beira bateze eta e, horregatikan ba, komentatu genilen nahi balin badzuten aurrakein etor eta Ba aurreko bihar egurasoak eta aurrak eta gu ba, denak jolasian eta fiska sailo dinamikoagoa izango da. Eh, e, garrantzitsu da bai gurasoak baiei jakitia, baina bueno, aurrak ematea transmisio mm hile -hmm. egokiagoa edo ez dakit, erresago emateko, ez? Eh, ez badagoatzen aurra igual gohatuko da. Bai, oh, Bai, eta aurrak beak ere ikusteko ba babitu. Ba, nik ne gurasoakin de euskeraz eh abestoa euskeraz jolaste, gurasoak badakite baita ere. Bestela igual ikastolan egiten dute, baina gurasoarekin, ez? Eta Ez ezagitzuk lehenengo aldiazun, e, irakasle bezala edo bueno, dinamizatzaile bezala edo aurretik eaitu. Aurretik bai, non beste saio bat hon dela urte batzuk. Eta aldatu da gurasoan perfila edo kezka berdentzuak izat zituzte. Bai, nik ustiot interesa antzekoa izaten jarraitzen dula. Diferentzia Nikuz eh aurreko hartan aitu nintzenean ingenun saio luziagoak ziren eztaqueta 10 bat saio eh asteban bi, bi ordukoak edo ta or, material pilla bat atutzen zen ta pixka, ikastaro ikastaroluziagoa zen eta jende gutxi animatzen zen ba denboraz ere esejitzen eh, delako ba gehiot hoangoan induguna da bi eta mugatu ba, e, materiala aukeratu ba indaitekena bi egun hoietan eta nikuz utorregatik an jendia gehiot animatu dela ba eta gaino bueno, ba, batzuk egun batin ezin dute, bestik, beste batin. Mm -hmm. e, ez dakit e, ikastaruan baten batek igual gogua ezin izandulako dutako, apuntatzeko txurturreak junezkeo edo aekara junezkeo juri matazuan zaudetelako materiala eskatzea edo? Bueno, guk momentu zuen, presupuestak dauden bezala mm -hmm. jontak, bueno, emango genieke, biblioografia, biblioografia, biblioografia moduko bat yeah, edo, ez? bai, adibiz, bai, erabilitzugun e, materialak Izan dira, bai, bai, nahi ditunak, eh, erosigitzak, eh? bat eh, txikia izanik eh, CD bat, da, bueno, iru CD diaberez, guk bat erabili dugu itan, eh, beste aurkantan, sehaskakantak eta ditun CD bat da kunkun lolo, aurrantzakota, eta gehoia, pixka dinamikoagoa, jolasak eta esplikatzen juzte, eta kolopirritxe eh, eta porrotxe kintako CD bada, ikasik, eh, aur jolasen abestiak. Batezeko, geobeste bat baitare, kontu txikiak izaneko CD arros bat, eta oitatik anibiliga. Bateriala hortik atego. Bueno, ez dakit, eh, amaitza aldera zoze gehiago sana izun, o? Bueno, ba, animatu bihar, eh, jongo dien gurasuak, o, mm -hmm. e, parte hartzea, eta hurrengo urtetan de, ateatzen baldin bada behintzat, ba, nik uste dut, e, saio politxea dela, pixkat, mm -hmm. e, ikasteko eta gogoratzeko, jolasak astuak ditugunak eta bereskuratzeko. Bueno, ba olaxe e, utziko dugu olatz, eskerrik asko e, gukin gukein izateatik an eh? Gaur eta espero dezagun biharko eguna e, oso ongi pasatzea. Aurrekin, gurasoekin eta aurren arte. Hoi da. Benga, aio. Goliatek proba dezan da bideen abaila txikitzea da gure xedea Beragezintzuen ez erregin etzen bere eskumenekoan Baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoan Ederazen ikara lurriña Paparrean zeukan ikurriña Entzunez azuleen dakei jauna edo Zuleen daka jauna eroan derea Gerriak zuri emana Ez baitan hola naiko zama Artzen dituzulan agritzak u bana Zuretzako botoa guri boterea Berak ezintzuen ezerrekin Ez zenberesku menekoan Baina adosteko engurekin Doan eman zigun bostekoan Ederrazen aserre